«Бридло слухати радіо. Нічого нового. Краще допоможи мені почистити стайню», – Джек подивився на мета. «Ми повинні закінчити з цим до приїзду сестри, інакше вона нас вичистить», – з посмішкою додав він. Чоловіки взялися до роботи, а я подивився в напрямку гори Кобл. «Ніяких вежників я там не побачив». Тільки автомобіль, який не хотів би бачити. Машиною керував Френк Костейн, і мені дуже не подобалася його присутність на приватній дорозі, що належала розинам. Костейн був молодший за мене на 10 років, але вважав, що саме він є найбільш підходящою кандидатурою на посаду довіреної особи на кладовищі. «Френк, мені не потрібні неприємності!» «Сідайте машину, док!» – перебив він мене. «Ганнебель потребує вашої допомоги!» «Що сталося?» Я відчув раптовий напад паніки. «Спокійно, док! З неї все гаразд!» «Берніс зникла!» «Грінтрі!» Мет вийшов зі стайні і підійшов до автомобіля. Я представив чоловіків один одному. Майстер зняв робочу рукавичку і простягнув червону, розтерту долоню Костейну. З Берні щось сталося. Вона зникла. Може, поїдете з нами? Мені не хотілося б поки турбувати її брата. Ми сіли в машину і поїхали. А тепер докладніше, звернувся я до Френка. Я сам толком нічого не зрозумів. Я чув про те, що сталося вчора з останками генерала. І вирішив подивитися на місце його поховання. По дорозі зустрів вашу дружину на коні. Біля неї був другий кінь, без вершника. Тоді ваша дружина і повідомила мені про зникнення Берніс. І попросила мене під'їхати на ферму за допомогою. Зізнаюся, що я не любив цю людину. Але судячи з усього, він говорив правду. До того часу ми дісталися до місця, де стежка відгалужується від сільської дороги, і я побачив Аннабель, яка їхала нам на зустріч. Її обличчя було блідим, і вона була явно перелякана. Я вибіг з машини і кинувся до неї. Що сталося з Берніс? Я ніколи не бачив свою дружину такою переляканою. Семе, вона зникла. «Я не можу». «Я обійняв її». «Розкажи мені, що сталося?» «В тому то справа». «Нічого не сталося». «Ми спокійно їхали стежкою». «Берніс була в декількох метрах позаду мене». «Навколо нас літали ці великі птахи». «Поруч з вами?» «Ні, не настільки близько, щоб налякати нас». «Раптом я почула шум, щось на зразок зітхання за спиною». Але не відразу обернулася. Чесно кажучи, навіть не звернула особливої уваги. Минуло, напевно, секунд тридцять, коли я звернулася до неї. Але відповіді не було. Ось тоді я й обернулася. Сідло на Джаспері було порожнє. Вона впала? Я теж так подумала. Але, Семе, на снігу були тільки відбитки копит наших коней. Я бачила стежку вниз протягом близько ста і більше футів. Ганабель заплакала. Її ніде не було, не було, немов один з цих хижих птахів раптом налетів і витягнув із сідла. Заспокойся, я впевнений, що яструби тут ні до чого. І, повернувшись до своїх супутників, додав Я піду з Анабель, а ви починайте шукати. Ми з Аннабель повели двох коней в гору по стежці, уважно оглядаючи сліди на снігу. Моя дружина вела коней так, щоб не затоптати сліди. Це було мальовниче і красиве місце, хоча і досить небезпечне. З одного боку стежки була прямовисна гранітна скеля, більш ніж 20 футів заввишки. Без поручнів і рослинності. З іншого боку було багато кущів і підліску. І всюду був незайманий чистий сніг. Ніяких слідів Берніс. «Семе, що з нею сталося?» – жалібно запитала Аннабель. «Я не знаю. Послухай, тобі краще їхати на ферму і розповісти братові Берніс, що сталося. Так, і зателефонуй шерифу Ленсу, і попроси його приїхати сюди. «Ти думаєш, що це щось погане?» «Ні, я просто хочу, щоб він був тут». Хоча, відправляючи Аннабель на ферму, я перш за все не хотів їй присутності тут. Якщо з'ясується щось погане, Трохи, поспостерігавши за дружиною, яка йшла на ферму, я почав розглядати сліди кости на грінтлі, що вели вгору по стежці. Чоловіки вирушили до верхньої частини скелі. Я попрямував туди ж і незабаром досяг вершини. Легкий вітерець не дозволяв снігу накопичуватися, і на голій поверхні каменів не залишалося ніяких слідів. Підійшовши до краю, я обережно подивився на стежку. Це був погляд з висоти пташиного польоту. І мені уявилося, як гігантський птах кружляє над двома беззахисними жінками. Ні, такого не могло статися. Берніс Розен хоч і була мініатюрною жінкою, але важила не менше, якщо не більше ста фунтів. Навіть я струбелі не впорався б з такою вагою, і навіть якби такий напад стався, то Берніс встигла б окликнути Анабель. Мої роздуми були перервані криками з іншого боку гранітного виступу. Підійшовши до краю, я побачив сліди чоловіків, які пішли на пошуки, і почав спускатися до них. Через кілька хвилин я зміг розгледіти червону курку Френка Костина. Поруч стояв Грінтрі. Док, сюди, вниз, будьте обережні. Спускаючись, я побачив снігові кучугури, які могли утворитися в результаті падіння або ковзання чогось, або когось вниз по схилу. Що ви знайшли? запитав я. Хоча насправді вже сам здогадувався, що за знахідку мені доведеться побачити. Вона тут, тихо сказав Грінтрі, вказуючи на точку, розташовану трохи нижче по схилу. Перевівши погляд, я побачив тіло, яке зачепилося за кущ. Спустившись вниз і опустившись на коліна, я спробував намацати пульс, але його не було. Обличчя й руки жінки були вкриті подряпинами, деякі з них були досить глибокі. Крові було мало. Змучившись, я розв'язав хустку, замотану навколо горла жінки. «Вона мертва?» – запитав Костень. «Боюся, що так. Схоже, зламала шию. Але поки я не можу бути впевненим. Я не хотів чіпати тіло Берніс, поки шериф Ленс його не побачив». До того часу, коли ми повернулися до машини і дісталися ферми, шериф уже був на місці. «Що сталося, док?» – запитав він одразу, побачивши мій похмурий вираз обличчя. «Берніс Розен вбита. Ми не знаємо, як це сталося. Я можу провести вас до тіла. Але спочатку, якщо ви не проти, я б хотів побачити Анебель. Вона все зрозуміла, як тільки побачила моє обличчя. «Люба, я повинен відвести туди шерифа. Зачекай на мене тут. Я теж хочу йти». «Ні», – сказав я твердо, – «залишайся Джеком. Йому знадобиться чиясь присутність». Ми з шерифом взяли машину і поїхали вгору по схилу. «Який огидний день, Семе! Ти, звичайно ж, не слухав радіо». «Так, не вдалося. А що сталося? Німеччина та Італія оголосили нам війну сьогодні вранці, а в день Рузвельт попросив Конгрес оголосити війну. Це ще одна світова війна. Так, і вона буде довгою. Багато молодих людей підуть на війну, і багато з них не повернуться. Ми під'їхали максимально близько до тіла». А потім пішли пішки. По дорозі я встиг розповісти шерифу історію Анабель, а також те небагато, що я зумів виявити. Семе, ти думаєш, що це був нещасний випадок? Можливо, але як? Щось або хтось мав підняти із сідла і кинути тут». Я колись читав історію про чоловіка, якого було схоплено під час прогулянки на коні по засніженій дорозі. За сюжетом оповідання, його зачепили на гак з повітряної кулі і підняли в небо. Коли його пальто розірвалося, він впав на землю і загинув. Я думаю, що повітряна куля була помітна так само, як і гігантський птах. Я знаю, просто згадалося. Може, це була якась паска на стежці, яку зробили мисливці. Ти забуваєш, що Анна бельїхала попереду. У цьому випадку вона потрапила в неї першою. Подряпини на обличчі Берніс і порваний одяг безумовно свідчить на користь причетності птахів або інших істот, але я не можу змусити себе в це повірити. Ми повернулися на ферму. І шериф організував все необхідне для перевезення тіла. І доручив своєму помічнику зробити кілька знімків. До моменту повернення додому ми з Аннабель були абсолютно виснажені. Смерть Берніс Розен вразила мене, не кажучи вже про те, як ця подія вплинула на дружину. Вона налила собі випити і повернулася до мене. Семе, вбивця може уникнути покарання? Що? Що ти кажеш? Хіба ти не бачиш? Це один з ваших неможливих злочинів, чи не так? Хтось вбив її, щоб просто кинути вам виклик. Пожертвував її життя, щоб довести, що ви не такі розумні, як думаєте. Абсолютно божевільна ідея. Повір, якщо вона була вбита то вбивці був цілком логічний мотив. Але у неї не було ворогів, не було ні колишнього чоловіка, ні навіть приятеля, наскільки ми знаємо. Люди часто не знають, що призвело до вбивства, і це не просто виклик мені. «Якщо я виявлю, що мої здібності до розкриття злочинів мають зв'язок зі смертю Берніс, я перепиню цим займатися. Я закрию практику, і ми приїдемо до Бостона». Вона змахнула сльози з очей і спробувала посміхнутися. «Що буде з ковчегом? Я не можу все кинути». «Ганнебель, все не так, як ти думаєш. Я обіцяю, що знайду вбивцю, якщо він є». І з'ясую його мотив. Новини з фронту ставали все більш серйозними з кожним днем. Японці спробували висадити десант на острів Вейк, але були відбиті. Численість американських сил була невеликою і вони не могли довго протриматися. Призов до армії набирав обертів. Я зрозумів, що Норманд незабаром може стати містом без молодих чоловіків. Бронь була надана тільки для фермерів, які вирощують основні сільськогосподарські культури. У п'ятницю вранці я зустрівся з шерифом Ленсом в його офісі. Чи є щось нове про смерть Берніс? Є результати розстину, її зламали шині хребці, і є свідчення удушення. Удушення? Але ж я не бачив слідів на її шиї. Ти ж сказав мені, що зняв хустку, яка була замотана навколо її шиї. Це, можливо, і захистило шкіру. Я ламав голову над сказаним. Я, струб, точно не міг задушити людину. Док, ти ж ніколи не думав, що це зробив птах. Ні, звичайно ж. Просто в цій історії... Так багато птахів, яструбелі, скелет у труні генерала Мура, великі стерв'ятники, що кружляють над нами. Можливо, дізнавшись, що стало з тілом генерала, ми зрозуміємо, що сталося з Берніс Розен. «Не думаю», – повільно сказав я. «Ці дві речі ніколи не були пов'язані. Я підвівся і надів пальто. Думаю». «Мені потрібно повернутися на кладовище». Преподобний Далсімер був в офісі кладовища, все ще розмірковуючи про старі записи. Вранці дзвонили зі столиці штату Семе. «Хочуть знати, що ми робимо, щоб знайти останки генерала Мура». «Є ідея», – сказав я йому. «Потрібен перелік тіл, перевезених зі старого кладовища. Ось він, дивись сам». «Ти краще читаєш рукописи, ніж я». Справа в тому, що я згадав, що в записах мені трапилося ім'я молодого племінника Фредеріка Ферсте. І хоча в записах зовнішній вигляд трун не описувався, я був готовий битися об заклад, що ця конкретна труна була точною копією труни генерала». «Останки мура тут», – сказав я, вказуючи на номер могили. «Давайте відкриємо». Кілька гробарів взялися до роботи. Приблизно через годину труну підняли, і як тільки відкрили кришку, я зрозумів, що не помилився в своїх розрахунках. Останки, що лежали всередині, були в формі генерала. як ви дізналися?» – запитав мене Далсімер. Це не так складно. Все було тим чи іншим чином пов'язане з Ферстом. Анабель під час огляду останків помітила, що це скелет великої птиці, а не яструба. Думаю, що це білоголовий орел, символ нашої країни, випадково вбитий Ферстом. Ми знаємо, що він був патріотом і швидше за все був в жаху від події». Тоді він і вирішив поховати птаха, а на могилі написав ім'я вигаданого ним племінника. Але як труни переплутали в подальшому? Нагадаю, Ферс сам уже був мертвий на той час. Ім'я померлого було написано крейдою на верхній частині кожної труни, яка була витягнута з могили. Але що сталося потім? Їх завантажили в вагони і доставили сюди. Ми знаємо з звітів, як мер міста відкривав нове кладовище, як намагалися парасольками вкрити його від дощу. Хіба ви не розумієте? Дощ змив крад'яні знаки з кришок трун. Мертвий Орел Ферста став генералом громадянської війни, тому що хтось не вгадав струною. То... «Це немає нічого спільного з тим, що сталося з Берніс?» «Звичайно. Але я думаю, що знаю, хто бив її, як і чому. Що? Так, знаю. І знайти відповідь мені допомогли фронтові зведення». Переподобний Далсімер вирішив піти зі мною на ферму розенів. «Чому я був радий?» Незважаючи на деяке почуття тріумфу, цю частину розслідування я дійсно ненавидів. Будь-хто з нас міг би бути вбивцею за інших життєвих обставин. Але в цьому випадку сама жорстокість вбивства Берніс не могла залишитися безкарною. Джека Розена ми застали на кухні. Побачивши нас, він сумно посміхнувся і сказав – Сумна робота. Я займаюся організацією похорону сестри, який відбудеться в понеділок. Звичайно, Берніс буде похована тут, де вона провела стільки часу. Мед, далеко? На стайні. Я знайшов Грінтрі, він вилами, відкидав коням свіже сіно. Як ти, мед? Все нормально, док, відповів він, не відриваючись від своєї роботи. «Я хотів у тебе дещо запитати, що? Навіщо ти вбив Берніс? Чи було це тільки для того, щоб отримати ферму у своє розпорядження?» Він обернувся, посміхнувся і без слів стромив мені в груди. Трохи пізніше я опинився в своїй лікарні в якості пацієнта. Ніколи раніше не доводилося бути в такій ролі». Поруч сиділи Анабель і Ейпріл. «У тебе дуже цікавий ряд з чотирьох проколів праворуч на грудях», – повідомила мені Ейпріл. «На щастя, вони лише трохи більше дюйма глибиною». «Відмінний спосіб провести медовий місяць», – простогнав я. «Нічого, зате ти будеш жити», – з посмішкою сказала Аннабель. «Через кілька хвилин...» До палати увійшов шериф. «Семе, що, чорт забирай, ти сказав цьому хлопцеві, що він кинувся на тебе з вилами?» «Тільки те, що я знаю, що він вбив Берніс. Ви його схопили?» Він кивнув. «Негідник, вскочив на коня після того, як встромив у тебе вила, і вже був на півдорозі до Шінкорнес, коли мої хлопці нас догнали його». Добалося прострелити йому ногу, перш ніж він здався. «Ти краще розкажи мені про нього, Семе, я досі не невіданні». Мені допомогли все зрозуміти військові новини. Коли вчора я під'їхав до ферми, Мед вийшов з будинку і сказав, що слухав військові новини. І що в них не було нічого цікавого. Але насправді було багато чого нового. «Як ти сам мені розповів, Німеччина та Італія оголосили нам війну, і президент звернувся до Конгресу. Якби Грінтрі дійсно слухав радіо, він би знав про ці події. Коли я згадав про це, я запитав себе, де ж він був перед тим, як туди приїхав, і чому збрехав мені. Було тільки одне ймовірне пояснення – він був на горі в момент вбивства Берніс». Як він це зробив? Мед прекрасно знав, який маршрут Берніс обирає, і причаївся над стежкою на верху гранітної плити, де вітер здував з неї сніг. Берніс їхала позаду тебе, Анабель, як він і припускав. Досвідчені вершники завжди пускають новачків попереду. Це неписаний закон. Коли вона проїхала під ним, вбився, накинув їй ласо на шию і витягнув їй сідла. Жінка була абсолютно безпорадна. Він зламав їй шию і задушив, не давши можливість навіть закричати. Хустка захистила шию від сидів мотузки. Але які докази, док? Є і чимало. Грінтрі працював ранчо на заході. Те він безсумнівно і набув досвіду в поводженні з ласо. І коли Френк Костень поїхав вниз, щоб сказати нам про зникнення Берніс, я їх познайомив. Грентрі зняв рукавичку, щоб потиснути руку своєму візаві. Я не міг не помітити, якою червоною і розтертою була його рука. Це безсумніво результат утримання мотузки з фунтів ваги на кінці. Як тільки Берніс померла, він подряпав її обличчя і розірвав одяг для підтвердження легенди Пор Яструба і закотив тіло в кущі. Він поїхав на ферму по іншій стежці, ретельно уникаючи місця, де Аннабель марно шукала Берніс. Коли ми зайнялися пошуками Берніс, він переконав Костейна їхати над гранітною плитою – Знищуючи по дорозі сліди, які, можливо, пропустив раніше, Грінтрі наполегливо намагався втлумачити в нашу свідомість, історію про яструба, адже навіть якщо ми не вірили в неї, вона все рівно відволікала від пошуків істини. Але навіщо? вигукнула Аннабель. Я думаю, що він хотів стати господарем кінної ферми. Мед знав, що Джек буде призваний до армії найближчим часом. Якщо Берніс помре, то всім на фермі буде керувати він, навіть якщо це і не його ферма. Та і Джек міг загинути на війні. У цьому випадку Мед міг стати господарем і непогано жити. Пізніше, коли ми з Аннабель залишилися на в лікарняній палаті, вона запитала – ти, як і раніше плануєш бути місцевим детективом, Семе, сьогоднішні події нічого тебе не навчили. Двом речам – не вірити в гігантських стерв'ятників і ніколи не пред'являти звинувачення в убивстві людині, коли вона тримає вила. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький